Pjotja tjetër thot pjot si Assalamu alaikum kamji qenë në shtëpi Dhe nuk mundem të hajësip se familja nuk ma mërë thialen përbaz Edhe kur të preks janë ja duhet të pastrërët roba Shfar më kshidhoni edhe Allah ju dhënë sukses Se ilun akër ja kul Assalamu alaikum Rindëna Rindëna kelbon fil bejt Wa anë la astati Anë u zilë hu li anë ahli La jë a khudhune mi kauli فهل لذا ما سكن الكلب يعني لابد ان نطهر ثوبي فما نصيحتكم وفقكم الله اللهم استعان عليك ابي نصيحتهم اني صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره فعليك بمناصحتهم في هذا الامر هذا اولا الله وكيل ام دي duhet që pikëspari ti këshilosha ta së shumëti, duke i bërgjtuar me hadithin duke i bërgjtuar me hadithin e përgjonesame cilë thot nuk hynë në njëjt në atë shtëpinë në cilën ka i qenë dhe fotografi pra shëmë lëtyra. Pra pikëspari ti duhet i këshilosha ta. Wa ja. amma din njësvetil amrë lë akhar, wa hua annahu idha masaka idha masaka ke hanel ke halil zemun ke shrej, el gjoad in kana la masak bi lisani laqa ka bi lisani uh, ala thobik aw ala shay min jasadik fi yajib alayka an tagsilahu uh, 7 marrat ihda hun bil turab fa da bi farsten q to prek qani nase to lpin pra meju no robon tande apo nei piese te të trupit tond ti duhet që të pastrash, pra të lashët të shtatë herë me ujë dhe të pakë të një herë me dhe. Amma ida lëmësak e bishenë akër min gjisme, ka amë jë kunë mëthëlen lëmësak e biede au waka a thëvbuka ala zahriki o shahri fa huna al qawru sëshih min qawla i l'ulema anë hu lajë gjibu alëjka ghasrë të thijab, bel dharë i ka tahirë Po kjo e madhërgjahu shej Islami Taimia rahimuhullah Kurse nëse të prekjeni për shembull me putrin e tij apo me diçka tjetër për trupin e tij apo nëse rroba jote bie mbi mbi trupin e tij para prek atë ajo çka uh, është më saktë për mendimet e fjerëve dietarëve është që nuk ke për detyrim asgjë para nuk duhet ta pastrosh edhe këtë ka bërë dhe këtë mendim e ka bër më afër saktës së pranuar me sheh Islami Allahu mshiraft. Na